Capitolul 7. Porți către lumea ne manifestă. Să pătrundem și mai adânc în corp. Îmi pot simți energia din corp, mai ales în brațe și în picioare, dar nu reușesc să merg mai departe, așa cum m-ați sugerat dumneavoastră mai devreme. Faceți următorul exercițiu ca pe o meditație. Nu este nevoie să dureze mult. 10 până la 15 minute sunt suficiente. Asigurați-vă mai întâi că nu există factori externi care să vă tulbure, cum ar fi soneria telefonului sau persoane care ar putea să vă întrerupă. Așezați-vă pe un scaun, dar nu vă lăsați pe spate. Mențineți-vă coloana vertebrală dreaptă. Aceasta vă va ajuta să rămâneți vigilent. sau luați poziția dumneavoastră favorită de meditație. Asigurați-vă că aveți corpul relaxat. Închideți ochii. Respirați profund de câteva ori. Simțiți-vă respirația în partea inferioară a abdomenului, ca și cum ar fi acolo. Observați cum aceasta se dilată și se contractă ușor, în timp ce aerul intră și iese din corp. Apoi, conștientizați întregul câmp energetic interior al corpului. Nu vă gândiți la el, încercați să-l simțiți. Făcând aceasta, vă retrageți conștiința din câmpul minții. Dacă vi se pare utilă, folosiți vizualizarea luminii pe care am descris-o mai devreme. Când vă veți putea simți clar corpul interior ca pe un câmp energetic unic, abandonați, dacă este posibil, orice imagine vizuală și concentrați-vă exclusiv asupra ceea ce sunteți. Dacă puteți, abandonați inclusiv orice imagine mentală ați mai avea încă despre corpul fizic. Tot ceea ce rămâne este un sentiment de prezență, sau de ființare învăluitor, iar corpul interior este simțit ca și cum nu ar avea granițe. Apoi, adânciți-vă și mai mult atenția în acest sentiment. Deveniți una cu el. Contopiți-vă cu câmpul energetic, astfel încât să nu mai percepeți vreo dualitate între observator și observat, între dumneavoastră și corpul dumneavoastră. Distincția dintre interior și exterior se dizolvă și ea acum, astfel încât nu mai există un corp interior. Adâncindu-vă și mai mult în corp, transcendeți în sus trupul. Rămâneți în această arie a ființei pure cât timp vă simțiți bine. Apoi deveniți din nou conștient de corpul fizic, de respirație și de simțurile fizice. Deschideți ochii. Timp de câteva minute... Priviți ceea ce vă înconjoară într-un mod meditativ, adică fără atașa mental, etichete și continua să vă simțiți corpul interior în tot acest timp. Accesul la această lume lipsită de forme este eliberator, vă eliberează de legătura cu forma și de identificarea cu ea. Este viața în starea ei nediferențiată, dinainte de fragmentarea ei în multiplicitate. O putem numi nemanifestul, sursa invizibilă a tuturor lucrurilor Ființa din toate ființele este o lume a calmului și a păcii profunde, dar și a bucuriei și a vitalității intense. Ori de câte ori sunteți prezent, deveniți într-o anumită măsură transparent pentru lumină, pentru conștiința pură izvorâtă din această sursă. Veți realiza de asemenea că lumina nu este separată de ființa dumneavoastră, ci constituie însă și esența dumneavoastră. Sursa ciului Oare nemanifestul este ceea ce în Orient se numește ci, un fel de energie vitală universală? Nu, nu este. Nemanifestul este sursa acestui ci. Chi este câmpul energetic interior al corpului dumneavoastră. Este puntea dintre euul dumneavoastră exterior și sursă. Se află la jumătatea drumului dintre manifest, lumea formei și nemanifest. Ci poate fi comparat cu un râu sau cu un flux de energie. Dacă vă concentrați conștiința din ce în ce mai adânc asupra corpului interior, urmați cursul acestui râu înapoi către sursa lui. Cii este mișcare, nemanifestul este liniștire. Când ajungeți în punctul liniștirii absolute, care în același timp vibrează de viață, ați lăsat în urmă corpul interior și pe ci și ați ajuns la sursa însăși, nemanifestul. ci este legătura dintre nemanifest și universul fizic. Așa că, dacă vă întreptați atenția din ce în ce mai profund în corpul interior, s-ar putea să ajungeți în acest punct unic în care lumea se dizolvă în nemanifest, iar nemanifestul ia forma fluxului de energie cii care devine apoi lumea. Acesta este punctul nașterii și al morții, când conștiința dumneavoastră este orientată spre exterior, își fac apariția mintea și lumea. Când este orientată spre interior, își dă seama de propria sursă și se întoarce înapoi în nemanifest. Apoi, când conștiința revine în lumea manifestă, vă reluați identitatea de formă pe care temporar ați abandonat-o. Aveți un nume, un trecut, o situație de viață, un viitor. Dar, dintr-un punct de vedere fundamental, nu mai sunteți persoana dinainte. Aveți o imagine a unei realități interioare care nu aparține acestei lumi, deși nu este separată de ea, așa cum nu este separată nici de dumneavoastră. Acum adoptați următorul exercițiu ca practică spirituală zilnică. Pe măsură ce avansați în viață, nu acordați niciodată 100% din atenția dumneavoastră lumii exterioare și minții. Păstrați o parte din ea în interior. Am vorbit deja despre acest lucru. Simțiți-vă corpul interior chiar și atunci când vă angajați în activitățile zilnice, mai ales într-o relație cu o altă persoană sau cu natura. Simțiți liniștea din adâncul fiecăreia. Păstrați poarta deschisă. Este foarte posibil să fiți conștienți de nemanifest pe tot parcursul vieții. Îl veți simți ca pe un sentiment profund de pace undeva în fundal, ca pe o stare de liniștire ce nu vă părăsește niciodată, indiferent ce se întâmplă în exterior. Deveniți o punte între nemanifest și manifest, între Dumnezeu și lume. Aceasta este starea de conectare cu sursa pe care o numim iluminare. Nu rămâneți cu impresia că nemanifestul este separat de manifest, cum ar putea fi. El este viața ce animă orice formă, esența interioară a tot ceea ce există. Dați-mi voie să vă explic. SOMNUL FĂRĂ VISE Dumneavoastră faceți o călătorie nemanifest în fiecare seară când intrați în faza somnului profund, fără vise. Deveniți una cu sursă. De aici vă luați energia vitală ce vă susține pentru o vreme atunci când vă întoarceți în lumea manifestă, lumea formelor separate. Această energie este mult mai vitală decât mâncarea. Omul nu trăiește numai cu pâine, dar în timpul somnului fără vise nu pătrundeți în el în mod conștient. Deși funcțiile corporale încă se păstrează, dumneavoastră nu mai existați în această stare. Vă puteți imagina cum ar fi să intrați în somnul fără vise, păstrându-vă o conștiință de plină? Este imposibil de imaginat pentru că această stare nu are conținut. Nemanifestul nu vă eliberează până când nu pătrundeți aici în mod conștient. Acesta este motivul pentru care Isus nu a spus adevărul vă va elibera, ci veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Acesta nu este un adevăr conceptual, este adevărul vieții eterne, de dincolo de formă, pe care ori îl cunoaștem direct, ori nu îl cunoaștem deloc. Dar nu încerca să rămâneți conștient în timpul somnului fără vise, este foarte puțin probabil să reușiți. Cel mult ați putea să rămâneți conștient în timpul visului, dar nu mai mult de atât. Acest lucru se numește visare lucidă, care poate fi o stare interesantă și fascinantă, dar nu e eliberatoare. Așa că folosiți-vă corpul interior ca poartă prin care să intrați în nemanifest și păstrați deschisă această poartă ca să rămâneți conectați la sursă tot timpul. Pentru corpul interior nu contează dacă corpul dumneavoastră fizic este tânăr sau bătrân, slab sau puternic, corpul interior este atemporal. Dacă nu puteți încă să vă simțiți corpul interior, folosiți una dintre celelalte porți, deși în ultimă instanță ele sunt una. Am vorbit deja destul de mult despre unele, dar voi relua aici totul pe scurt. Alte porți Clipa de acum poate fi considerată poarta principală. Este un aspect esențial al fiecarea dintre celelalte porți, inclusiv al corpului interior. Nu puteți fi prezent în corpul dumneavoastră fără a fi intens prezent în clipa de față. Timpul și manifestul sunt inexorabil legate în tocmai ca prezentul atemporal și nemanifestul. Când dizolvați timpul psihologic prin conștiința intensă a momentului prezent, deveniți conștient de nemanifest, adică atât direct cât și indirect. În mod direct îl veți simți sub forma iradierii și puterii prezenței dumneavoastră conștiente, fără vreun conținut, doar prezență. Indirect sunteți conștient de nemanifest în și prin lumea senzorială. Cu alte cuvinte, simțiți esența lui Dumnezeu în fiecare creatură, în fiecare floare, în fiecare piatră, și vă dați seama de faptul că tot ceea ce există este sfânt. Din acest motiv, Isus, vorbind în întregime din esența sau din identitatea sa cu Hristos, spune în Evanghelia după Toma: Despicați o bucată de lemn, eu sunt acolo, ridicați o piatră și mă veți găsi acolo. O altă poartă către Nemanifest este creată prin oprirea gândirii. Acest proces poate începe cu un lucru foarte simplu, ca de exemplu respirația conștientă sau privitul unei flori, într-o stare de vigilență intensă, astfel încât să nu existe niciun comentariu mental în acest timp. Există multe feluri de a crea o întrerupere în fluxul nesfârșit al gândurilor. Meditația vizează tocmai acest lucru. Gândurile fac parte din lumea manifestă. Activitatea mentală continuă vă ține prizonierul lumea formei și devine un ecran opac ce vă împiedică să deveniți conștient de nemanifest, conștient de esența divină temporală și lipsită de formă aflată în dumneavoastră și în toate celelalte lucruri și creaturi. Când sunteți intens prezent, nu trebuie să vă mai preocupe găsirea unei modalități de oprire a gândirii, pentru că mintea se oprește automat. Acesta este motivul pentru care am spus că prezentul este un aspect esențial al tuturor celorlalte porți. Abandonarea, înlăturarea rezistenței mentale-emoționale în fața a ceea ce există, devine și ea o importantă cale de acces către nemanifest. Motivul este simplu. Rezistența internă vă izolează de ceilalți, de dumneavoastră înși vă de lumea din jur. Ea amplifică sentimentul de separare, de a cărui supraviețuire depinde sinele fals. Cu cât sentimentul separării este mai puternic, cu atât sunteți mai legat de lumea manifestă, de lumea formelor separate. Cu cât sunteți mai legat de lumea formei, cu atât identitatea dumneavoastră ca formă devine mai impenetrabilă. Poarta este închisă și sunteți izolat de dimensiunea interioară, dimensiunea profunzimii. În starea de abandonare, identitatea dumneavoastră de formă slăbește și devine într-o anumită măsură transparentă, astfel că nemanifestul își poate trimite razele prin ea. De dumneavoastră depinde deschiderea acestei porți în viața dumneavoastră, care vă va aduce accesul conștient către nemanifest. Stabiliți contactul cu câmpul energetic al corpului interior. Fiți prezent intens, scăpați de identificarea cu mintea, abandonați-vă în fața a ceea ce există. Acestea toate sunt porți ce pot fi folosite, dar nu este nevoie să folosiți decât una. Desigur și iubirea trebuie să fie una dintre aceste porți? Nu. Imediat ce una dintre porți s-a deschis, iubirea este prezentă în dumneavoastră prin sentimentul realizare al unificării. Iubirea nu este o poartă, este ceea ce pătrunde prin poartă în această lume. Atâta timp cât sunteți prins în capcana identității de formă, nu poate exista niciun fel de iubire. Sarcina dumneavoastră nu este să căutați iubirea, ci să găsiți o poartă prin care să poată intra iubirea. Liniștea mai există și alte porți în afara celor pe care le-ați menționat? Da, mai există. Nemanifestul nu este separat de manifest. Lumea este îmbibată de nemanifest, dar este atât de bine ascunsă încât aproape nimeni nu reușește să-l sesizeze. Dacă ați ști unde să căutați, l-ați găsi peste tot, în fiecare moment se deschide câte o poartă. Auziți câinele care latră în depărtare, sau mașina care trece, ascultați cu atenție. Puteți simți prezența nemanifestului în ele? Nu puteți? Căutați-l în liniștea din care vin sunetele și în care se întorc. Acordați mai multă atenție liniștii decât sunetelor. Faptul că acordați atenție liniștii exterioare creează liniștea interioară. Mintea se liniștește, se deschide o poartă. Fiecare sunet se naște din liniște, moare înapoi în liniște și în timpul vieții sale este înconjurat de liniște. Liniștea îi permite sunetului să existe. Este o parte intrinsecă, dar nemanifesta a fiecărui sunet, a fiecărei note muzicale, a fiecărui cântec, a fiecărui cuvânt. Nemanifestul este prezent în această lume sub forma liniștii. De aceea s-a spus că niciun lucru din această lume nu este mai asemănător cu esența divină decât liniștea. Tot ce trebuie să faceți este să-i acordați atenție. Chiar și în timpul unei conversații, conștientizați pauzele dintre cuvinte, scurtele intervale de liniște dintre propoziții. În timp ce faceți acest lucru, dimensiunea liniștirii va crește în dumneavoastră. Nu puteți fi atent la liniște fără ca simultan să nu se facă liniște și în dumneavoastră. Liniște în afară, liniște în interior. Ați intrat în nemanifest. Spațiul Așa cum niciun sune nu poate exista fără liniște, niciun lucru nu poate exista fără nimic, fără spațiul gol care îi permite să existe. Fiecare obiect fizic sau corp vine din nimic, este înconjurat de nimic și în final se va întoarce nimic. Nu numai atât, chiar și în interiorul fiecărui corp fizic există mult mai mult nimic decât ceva. Fizicienii ne spun că soliditatea materiei este o iluzie. Chiar și materia aparent solidă, inclusiv corpul dumneavoastră fizic, este aproape 100% spațiu gol. Atât de vaste sunt distanțele dintre atomi în comparație cu mărimea lor. Ba și mai mult, chiar în interiorul fiecărui atom, în cea mai mare parte, există doar spațiu gol. Ceea ce rămâne este mai mult o frecvență vibratorie decât particule de materie solidă. Seamănă mai mult cu o notă muzicală. Budiștii știu acest lucru de peste 2500 de ani. Forma este vid, vidul este formă, afirmă Sutra Inimii, unul dintre cele mai cunoscute texte vechi budiste. Esența tuturor lucrurilor este vidul. Nemanifestul nu este prezent în această lume numai ca liniște. El îmbibă întregul univers fizic ca spațiu, din interior și din exterior. Este o liniște care poate trece la fel de ușor neobservată, Toată lumea acordă atenție lucrurilor din spațiu, dar cine este atent la spațiul însuși? Am impresia că vreți să spuneți că vidul sau nimicul nu este doar nimic, el are o anumită calitate misterioasă. Ce este nimicul? Nu puteți spune o asemenea întrebare. Mintea dumneavoastră a încercat să transforme nimicul în ceva. În momentul în care îl transformați în ceva, îl pierdeți. Nimicul, spațiul, este aparența nemanifestului sub forma unui fenomen exterior într-o lume percepută prin simțuri. Cam atât putem spune despre el și chiar și ceea ce am spus este un fel de paradox. Nu poate deveni un obiect al cunoașterii. Nu vă puteți face o teză de doctorat pe tema nimicului. Când oamenii de știință studiază spațiul, îl transformă de obicei în ceva și astfel pierd total din vedere însăși esența sa. Nu este de mirare că ultima teorie despre spațiu afirmă că el nu este gol deloc, că este umplut de o substanță. Odată ce aveți o teorie, nu este prea greu să găsiți dovezi care să o susțină, cel puțin până când apare o altă teorie. Nimicul poate deveni pentru dumneavoastră o poartă către nemanifest, numai dacă nu încercați să-l apucați sau să-l înțelegeți. Nu asta facem acum? Nu, deloc. Eu încerc să vă ofer câteva jaloane ca să vă arăt cum puteți introduce dimensiunea nemanifestului în viața dumneavoastră Nu încercăm să-l înțelegem, nu este nimic de înțeles Spațiul nu are existență A exista înseamnă literalmente a ieși în evidență Nu puteți înțelege spațiul pentru că el nu este în evidență Deși spațiul în sine nu are existență, ci permite tuturor lucrurilor să existe Nici liniștea nu are existență și nici nemanifestul ce se întâmplă dacă vă retrageți atenția de la obiectele din spațiu și conștientizați spațiul? Care este esența acestei camere? Mobila, tablourile și așa mai departe sunt în cameră, dar nu sunt camera. Pereții, podeaua și tavanul definesc limitele camerei, dar nici ele nu sunt camera. Care este, deci, esența camerei? Spațiul, desigur, spațiul gol. Nu ar exista nicio cameră fără el. Odată ce spațiul este nimic, Putem spune că ceea ce nu este acolo este mult mai important decât ceea ce este acolo, așa că fiți atent la spațiul din jurul dumneavoastră, nu vă gândiți la el, simțiți-l așa cum este, fiți atenți la nimic. În timp ce faceți acest lucru în interiorul dumneavoastră se produce o modificare a conștiinței. Iată de ce. Echivalentul interior al obiectelor din spațiu ca mobil a pereții reprezintă obiectele dumneavoastră mentale, gânduri, emoții și obiecte ale simțurilor. Iar echivalentul interior al spațiului este conștiința care le permite obiectelor mentale să existe, așa cum spațiul le permite tuturor lucrurilor să existe. Deci, dacă vă retrageți atenția de la lucruri, obiectele din spațiu automat vă retrageți atenția și de la obiectele mentale. Cu alte cuvinte, nu puteți în același timp să gândiți și să conștientizați spațiul sau liniștea. Conștientizând spațiul gol din jurul dumneavoastră, deveniți simultan conștient de spațiul non-mental al conștiinței pure, nemanifestul. Astfel, contemplarea spațiului poate deveni o poartă pentru dumneavoastră. Spațiul și liniștea sunt două aspecte ale aceluiași lucru, ale aceluiași nimic. Ele sunt o exteriorizare a spațiului interior și a liniștei interioare care este liniștirea, utărul de o creativitate infinită al întregii existențe. Cei mai mulți oameni nu conștientizează deloc această dimensiune, nu există spațiu interior, nu există liniștire, sunt dezechilibrați. Cu alte cuvinte, ei cunosc lumea sau cred că o cunosc, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Se identifică exclusiv cu forma lor fizică și psihologică, neconștientizând esența. Și deoarece fiecare formă este extrem de instabilă, trăiesc cu frică. Această frică generează o percepție extrem de greșită a lor înșiși și a altor oameni, o distorsiune în perspectiva lor despre lume. Dacă un dezastru cosmic ar duce la sfârșitul lumii noastre, nemanifestul ar rămâne total neafectat de acesta, Cursul miracolelor a exprimat foarte sugestiv acest adevăr. Nimic real nu poate fi amenințat, nimic ireal nu există. În aceasta constă pacea lui Dumnezeu. Dacă rămâneți într-o legătură conștientă cu nemanifestul, apreciați, iubiți și respectați profund manifestul și fiecare formă de viață din el ca pe o expresie a ființei unice de dincolo de formă. Știți, de asemenea, că fiecare formă este făcută să se dizolve din nou și că, în ultimă instanță, niciun lucru exterior nu contează prea mult. Ați învins lumea, după cum spunea Isus sau în cuvintele lui Buddha, ați trecut pe malul celălalt. Adevărata natură a spațiului și a timpului Gândiți-vă și la acest lucru. Dacă nu ar mai fi nimic în afara liniștii, ea nu ar exista pentru dumneavoastră. Nu ați ști ce este. Numai când apare sunetul, se naște liniștea. Analog, dacă ar exista numai spațiu fără niciun obiect în el, spațiul nu ar exista pentru dumneavoastră. Imaginați-vă că sunteți un punct al conștiinței ce plutește în imensitatea spațiului. Fără stele, fără galaxii, numai vid. Brusc, spațiul nu ar mai fi imens, nu ar mai fi deloc. Nu ar mai exista viteză, mișcare dintr-un loc în altul. Este nevoie de cel puțin două puncte de referință pentru ca distanța și spațiul să apară spațiul ia naștere în momentul în care unul devine doi și doi devine 10.000 mii de lucruri, cum numește la Tse, lumea manifestă, spațiul devine din ce în ce vast. Astfel, lumea și spațiul apar simultan. Nimic nu ar putea exista fără spațiu și totuși spațiul este nimic. Înainte de nașterea universului, înainte de Big Bang, dacă doriți, nu exista un spațiu gol care aștepta să fie umplut. Spațiul nu exista. Nu exista niciun lucru, este numai nemanifestul, 1. Unu. Când unul a devenit 10.000 de lucruri, dintr-o dată a început să existe spațiul și a permis existența a o mulțime de lucruri De unde a venit el? A fost creat de Dumnezeu pentru a face loc Universului? Sigur că nu Spațiul este lipsa lucrurilor, așa că nu a fost niciodată creat Ieșiți din casă într-o noapte senină și priviți cerul Mile de stele pe care le puteți vedea cu ochiul liber nu sunt mai mult decât o fracțiune infinitezimală din tot ceea ce există acolo. Peste 100 de miliarde de galaxii pot fi deja detectate cu cele mai puternice telescoape, fiecare galaxie fiind un univers insular cu miliarde de stele. Totuși și mai uimitoare este infinitatea spațiului însuși, profunzimea și liniștea care îi permite aceste realități magnifice să existe. Nimic nu ar putea fi mai uimitor și mai maestos decât imensitatea și liniștea spațiului și cu toate acestea ce este spațiul? Un gol, un imens gol. Ceea ce nouă ne apare ca spațiu în universul nostru perceput prin intermediul minții și al simțurilor este însuși nemanifestul exteriorizat, este corpul lui Dumnezeu. Și cel mai mare miracol este că această liniște și vastitate care îi permit Universului să existe nu se află numai acolo în spațiu, ci și în sinea dumneavoastră. Când sunteți total prezent, îl întâlniți sub forma spațiului interior nemental, aflat în nemișcare. În sinea dumneavoastră este imens ca profunzime, nu ca întindere. Întinderea spațială este în ultimă instanță o percepție eronată a profunzimei infinite, un atribut al realității transcendente. După Einstein, spațiul și timpul nu sunt separate. Nu înțeleg prea bine acest lucru, dar cred că el spune că timpul este a patra dimensiune a spațiului. O numește continuumul spațiotemporal. Da, ceea ce percepeți în exterior ca spațiu și timp sunt în ultima instanță iluzii, dar ele conținum este adevăr. Ele sunt cele două atribute esențiale ale lui Dumnezeu, infinitatea și eternitatea, percepute ca și cum ar avea o existență externă în afara dumneavoastră. În sinea dumneavoastră, atât spațiul cât și timpul au un echivalent interior ce dezvăluie natura lor adevărată, dar și a dumneavoastră. În vreme ce spațiul este lumea non-mentală, de o profunzime infinită aflată în nemișcare, echivalentul interior al timpului este prezența, conștiința eternei clipe de acum. amintiți vă că nu există nicio diferență între ele. Când spațiul și timpul sunt realizate în interior ca nemanifest, prezență și absența minții, spațiul și timpul exterior continuă să existe pentru dumneavoastră, dar devin mult mai puțin importante. Și lumea continuă să existe, dar nu va mai fi capabilă să vă impună constrângeri. Din acest motiv, scopul ultim al lumii nu se află în ea ci în transcendența ei Așa cum dumneavoastră nu ați fi conștient de spațiu dacă el nu ar conține obiecte, lumea este necesară pentru ca nemanifestul să se realizeze Poate că ați auzit proverbul budist, dacă nu ar fi iluzii nu ar mai exista iluminare Prin intermediul lumii și în ultimă instanță prin dumneavoastră, nemanifestul se cunoaște pe sine Sunteți aici pentru a-i permite scopului divin al universului să se împlinească Atât de important sunteți Moartea conștientă în afară de somnul fără vise despre care am vorbit deja, mai există o altă poartă involuntară. Ea se deschide pentru foarte scurt timp în momentul morții fizice. Chiar dacă ați ratat toate celelalte ocazii de realizare spirituală în timpul vieții, o ultimă poartă se va deschide pentru dumneavoastră imediat după ce corpul a murit. Există nenumărate relatări ale celor care au avut impresia vizuală a acestei porți sub forma unei lumini strălucitoare și apoi s-au întors din ceea ce este cunoscut sub numele de experiența a morții clinice. Mulți dintre ei au vorbit și despre un sentiment de beatitudine și pace profundă. În cartea tibetană a morților este descrisă ca splendoarea luminoasă a luminii în colore a nimicului, despre care se spune că este Euul nostru adevărat. Această poartă se deschide doar pentru scurt timp și dacă nu ați întâlnit deja dimensiunea nemanifestului în decursul vieții, este foarte probabil să o ratați. Cei mai mulți oameni poartă cu sine prea multă rezistență reziduală, prea multă frică, un atașament prea mare față de experiența senzorială, o identificare prea puternică cu lumea manifestă, așa că văzând poarta se îndepărtează înfricoșați și apoi își pierd conștiința. Cele mai multe dintre lucrurile care se întâmplă după aceasta sunt involuntare și automate. În final apare un nou ciclu al nașterii și al morții. Prezența lor nu a fost încă suficient de puternică pentru nemurirea conștientă. Deci trecerea prin această poartă nu înseamnă anihilare? Ca și la celelalte porți, natura dumneavoastră radiantă rămâne, dar nu și personalitatea. În orice caz, tot ceea ce este real sau valoros în personalitatea dumneavoastră este natura dumneavoastră adevărată, a cărei strălucire răzbate dincolo de iluzii. Ea nu se pierde niciodată. Nimic din ceea ce este valoros, niciun lucru real nu se pierde vreodată. Apropierea morții și moartea însă și disoluția formei fizice este întotdeauna o ocazie minunată pentru realizarea spirituală. Această ocazie este pierdută în mod tragic de cele mai multe ori, de vreme ce trăim într-o cultură care nu știe aproape nimic despre moarte, așa cum nu știe aproape nimic despre niciunul din lucrurile care contează cu adevărat. Fiecare poartă este o poartă a morții, moartea sinelui. Când treceți prin ea, încetați să vă mai construiți identitatea din forma psihologică înșghebată de minte. Atunci realizați că moartea este o iluzie, așa cum identificarea dumneavoastră cu forma era o iluzie. Moartea, de fapt, înseamnă sfârșitul iluziei. Este dureroasă numai atâta timp cât vă agățați de iluzie.